День 7. До свого від'їзду на кінофестиваль Віра хотіла зробити якомога більше, і тому, відімкнувши телефон, усі вихідні просиділа вдома за комп'ютером. Тільки одного разу вийшла по хліб та молоко. Вона вирішила звільнити собі час на тому тижні, щоб зустрітися з лікарем. У голові був повний туман, але Віра змусила себе написати кілька інформацій та розшифрувала інтерв'ю з відомим режисером. Її ніхто не відволікав. Альбек відбув у чергове відрядження. Поволі втягуючись у роботу, Віра забула тривоги минулого тижня. Працюючи над матеріалом, вона завжди почувала себе щасливою людиною і знала, що після виходу статті на неї чекає неабиякий резонанс. Так було вже не раз. І майже щоразу Віра отримувала черговий додаток до зарплати. У понеділок о сьомій ранку Віра вімкнула телефон прийняла душ, скинула на дискету тексти і почала збиратися на роботу, одним оком позираючи на екран телевізора. Блок ранкових новин по різних каналах – це було її обов'язкове ранкове меню. Після вістей почався повтор нічної десятихвилинної кримінальної інформації. Що трапилося? Після перших двох-трьох повідомлень про пограбування та автопригоди пішли сюжети про самогубства. З перших кадрів Віра упізнала будинок Аліни. Вона відкинула косметичний олівець, яким підмальовувала брови, і впіялася очима в екран. Учера ввечері у будинку по вулиці Рабіндраната Тагора було знайдено труп молодої жінки. Скоромовкою розповідав молоденький репортер. Почувши неприємний запах з квартири номер 67, сусіди викликали оперативну групу. У Віри запаморочилося в голові, та вона змусила себе дивитися, як камера, незважаючи на нерви пересічних громадян, ковзала по майже невпізнаваному тілу Аліни, як люди у синіх халатах запаковують його у поліетиленовий мішок і виносять на сходи. За попередніми даними, смерть настала кілька днів тому. Молода жінка покінчила життя самогубством на ґрунті особистої драми. Тільки но закінчився цей сюжет, як задзвонив телефон. «Пані Віро?» – почула вона офіційно холодний голос Ліліани Олегівни. «З нашою колегою трапилося нещастя. Передзвоніть, будь ласка, Заріні, а я зв'яжуся з Ярославою. Володимир уже в дорозі на роботу. Треба потурбуватися про похорон». «Добре», – з білілими устами озвалася Віра. «І візьміть себе в руки». «Це наказ!» – додала Ліліана і кинула слухавку.